У цьому випадку до катів по допомогам. Таке от. Ви бачили, щоб кат комусь допоміг? Доведеться трохи зупинитися на одержимості моєї мами. Куріння цієї одержимості, звичайно, можна знайти у біографії Ернеста Гемінгулея. Воно, це коріння, лежить на поверхні, звісно, якщо знати маму та її забавки. Мамин кумир Стариган Хем скінчив своє плідне життя самогубством. Через пару тижнів після цієї події йому мало б виповнитися 62 роки. Так от. Їх він вирішив не чекати. Він пустив собі кулю в лоб, чи куди там. Будемо вважати, що саме в лоб, бо так вважає моя мати, а в мене немає підстав їй не вірити. Особливо щодо Серегана Хема. Отже, Хем пустив собі кулю в лоб рішуче. Хем він такий, рішучий чолов'яга, так. Мама намагалася наслідувати йому в усьому, але тут вона зіткнулася з неабиями труднощами. Мамі страх як кортіло скопіювати сцену його самогубства, а тільки уявіть собі. У головній ролі сама мама в старому витягнутому светрі мамин луп, чоловіча роль другого плану, ну і вірний кольт, чоловіча роль першого плану. І хоча насправді старий Ганхем убив себе з мисливської рушниці, мама-прихильниця прогресу вважала, що замість банальної рушниці вона має використати пістолет. До того ж, Рушниця жіночого роду, тому і вбиває чоловіків, а жінок має вбивати щось чоловічого роду, наприклад, кольт. Кольт – це чудово. Аж тут з'ясувалося, що рядовий громадянин України не може просто так взяти і купити собі металевого дружка. Думаєте, це змусило маму повернутися обличчям до рушниці? А от і ні. Нормальні герої завжди ускладнюють чиєсь життя насамперед своє. Отже, тільки пістолет. Але це виявилося занадто складним. Мама впала в розпач. Визвірилася на всіх, на кого можна було взяти і визвіритися, а вже потім, наче в лихоманці, почала шукати вихід. Де мій чорний пістолет?» «На большом каретном». Володимир Висоцький. «Совість російської нації». Мамі було 60 років, і певний запас часу вона мала. Два роки це забагато. За два роки, юнаки встигають перетворитися на чоловіків. Я маю на увазі службу в армії, не знаю, про що ви подумали. Армія, на мій погляд, це як літо, тобто маленьке життя. Отже, часу у мами було вдосталь, але моя мама не була б моєю мамою якби негайно не почала рішуче діяти. Вона така, не менш рішуча, ніж старий Ган Хем. Мама з'ясувала, що пістолети є у представників правоохоронних органів. Вона періодично проглядала телевізійні серіали, тому знала, що в міліціонерів, агентів, служб безпеки, то, що Обов'язково є дозвіл на до смерті жаданий нею пістолет. Мама почала обдзвонювати знайомих.